פרק מ"ד הדבר אשר היה אל ירמיהו, אל כל היהודים, היושבים בארץ מצרים, היושבים במגדול ובתחפנחס ובנוף, ובארץ פטרוס, לאמר, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אתם ראיתם את כל הרעה אשר הבאתי על ירושלים ועל כל ערי יהודה, והינם חורבה היום הזה, ואין בהם יושב.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 כאשר עשינו, אנחנו באבותינו, מלאכינו ושרינו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים. ונשבה לחם, ונהיה טובים, ורעה לא ראינו. ומאז חדלנו לקטר למלאכת השמים והסך לה נסכים, חסרנו חול, ובחרב וברעב תמנו. וכי אנחנו מקטרים למלאכת השמים ולהסך לה נסכים,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 ותעלה על לבו. ולא יוכל אדוני עוד לשאת, מפני רוע מעלליכם, מפני התועבות אשר עשיתם. ותהי ארצכם לחורבה ולשמה ולקללה, מאין יושב, כהיום הזה. מפני אשר כיתרתם, ואשר חטאתם לאדוני, ולא שמעתם בכל אדוני. ובתורתו ובחוקותיו ובעדוותיו לא הלכתם. על כן כרת אתכם הרעה הזאת כיום הזה. ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשים, שמעו דבר אדוני כל יהודה אשר בארץ מצרים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לאמור, אתם ונשיכם, ותדברנה בפיכם ובידיכם מילאתם. לאמור, עשו נעשה את נדרנו, אשר נדרנו לקטר למלאכת השמיים, ולהסך לה נסכים. הקם תקימנה את נדרכם, ועשו תעשינה את נדרכם. לכן שמעו דבר אדוני, כל יהודה היושבים בארץ מצרים. הנני נשבעתי בשמי הגדול, אמר אדוני, אם יהיה עוד שמי, נקרא בפי...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 את צדקיהו מלך יהודה, ביד נבוכדרצר מלך בבל אויבו, ומבקש נפשו.